Jonathan Swift Gulliver utazásai Első rész Utazás Lilliputban Első fejezet, amelyben a szerző bemutatkozik és beszél családjáról. Mi indította útnak először? Ha jó szenved, úszással menekül, Lilliput tartományba biztonságosan partra vetődik. Elfogják, majd az ország belsejébe húzolják. Atyának csekély birtoka volt Nattinghamshire-ben, és öt fia. Én a harmadik közöttük. Tizennégy évvel Cambridge-be küldött a kollégiumba. Ott három évet töltöttem, szorgalmasan tanultam. Apám vagyunkájából azonban még arra, a kis pénzre se futotta, ami fenntartásomhoz kellett, így hát beadtak tanulsznak Mr. James Bateshez. Ez kiváló sebész volt Londonban. Négy évig éltem nála. Atyám néha küldött valami kicsike pénzt, ebből hajózástant és más matematikai tudományokat tanulmányoztam. Csupa olyan dolgot, amire utazó embernek szüksége lehetett, mert szentül hittem, hogy előbb vagy utóbb ez lesz a sorsom. Mr. Bates-t elhagyva visszautaztam atyámhoz, ahol Jom nagybátyám és még néhány rokonom hozzájárulásával négy fontot kaptam, azon kívül azt is megígérték, hogy évente további harminc fontot juttatnak nekem, ami elég lesz, hogy Lidenben éldegéjek. Két évig és két hónapig tanultam ott az orvosi fakultásom, tudván, hogy hosszú utakon mindig szükség van orvosra. Kevéssel azután, hogy Leidenből visszatértem, jó mesterem, Mr. Bates ajánlatára felvettek seborvosnak a fecskenevű nevű hajó fedélzetére, Pannel Abraham parancsnok mellé. Három és fél évet időztem e hajón, egy-két utat tettem meg, Levantéba, egy Visszatérve elhatároztam, hogy megtelepszem Londonba, amire jó mesterem, Mr. Bates is biztatott. néhány előnyös ajánlattal könnyítve sorsomon. A régi zsidó utcába kivettem egy kislakást, hogy a legény életemet meguntam, elvettem Burton Mary asszonyt, Mr. Edmund Burton, harisnya kereskedő második lányát, aki a Newgate street lakott. 400 font hozományt kaptam. Sajnos két évvel ezután meghalt jó mesterem Bates, és nekem kevés barátom lévén jövedelmem kezdett megcsappanni. Lelkiismeretem pedig nem engedte meg, hogy társaim módjára gonosz praktikákkal kísértsem növelni. Éppen azért, miután feleségemmel és nehány ismerősömmel alaposan megbeszéltük a dolgot, elhatároztam, hogy újból tengerre szállok. Egymás után két hajón voltam seborvos, és több utat tettem hat év leforgása alatt. Voltam elő Indiába és hátsó Indiába. Némileg felnöveltem vagyokámat. Szabad óráimban a legjobb szerzőket olvastam, régieket, újakat, vegyest. Könyvekkel mindig el voltam látva szép számban. Ha valahol paltra szálltunk, a nép erkölcseit és szokásait tanulmányoztam, és megtanultam nyelvüket. Ez utóbbihoz kitűnő emlékező tehetségem lévén különös kedvet éreztem. Utolsó utam nem sült el szerencsésem. Ki is fáradtam, volt a vizen, s elhatároztam, hogy most már otthon maradok, nőm és családom körében. A régi zsidó negyedből Fatter költöztem, innen Wapping-ba, reméltem, hogy a tengerészek közmunkához jutok de számításom nem vált be. Három évi várakozás után William Prickard kapitány, az antilop tulajdonosa, ki a déli vizekre volt indulóba, előnyös ajánlatot tett nekem, és én elfogadtam. 1699. május 4-én Bristolból futott ki hajónk. Utunk igen kellemes volt. Nem akarom az olvasót kalandjaink részletével untatni. Annyit jegyzek csak fel, hogy hátsó Indiához közel heves szél ragadott el bennünket, és Van Diamond földje felé sodort. A mérésnél kitűnt, hogy a déli szélesség 30 fok 2 percén vagyunk. Tizenkét emberünk a túlfeszített munkába, s elégtelen táplálék következtében meghalt, a legénység többi része is teljesen kimerült. November 5-én, e vidéken a nyár kezdete ez a dátum, igen borús idő volt. A matrózok félcsomónyi távolságban sziklát jeleztek, de a szél oly erős volt, hogy már nem tudtuk kikerülni. Egyenesen rámentünk, s hajón ketté hasadt abban a pillanatban. Hatod magammal csónakot bocsájtottunk a vízre, s megkíséreltük, hogy a sziklát kikerüljük. Számításom szerint mintegy három mérföldet evezhettünk, ekkor végleg kifáradtunk. A hullámokra bíztuk magunkat. Fél óra múlva heves északi szél felborította a csónakot. Hogy társaimmal mi történt, nem tudom. Azt kell hinnem, hogy egytől egyig elvesztek azok is, akik a sziklára kerültek, vagy a hajóroncson maradtak. Úszni kezdtem. Ár és hullámverés ragadott magával. Gyakran tapogatóztam lábaimmal, de nem értem feneket. Már éppen elhagyott volna minden erőm, s tűnt, hogy elmerülök, midőn hirtelen lábom szilárd alajt ért. a vihar is csillapult. Ez a part, melyre sorsom vetett, oly lejtős volt azonban, hogy csak nem egy mért földet tocsogtam a vízbe, míg szárazat értem, ami úgy tudom este nyolc óra rájt lehetett. Még egy fél mért földnyi utat gyalogoltam most, de nem láttam semmi lakhelyet, és nem találkoztam senkivel. Oly fáradt és gyenge voltam, hogy talán nem is vettem volna észre. Kimerülten lihegtem, a levegő forró volt, és az a pohár brendi is dolgozni kezdett, amit még a hajón ittam. Szóval nagy kedvet éreztem, hogy elaludjak. Lefeküdtem a fűbe, mert csodálatosan gyengéd és rövid volt, és elaludtam, azt hiszem, soha még ilyen mélyen. Világos nappal volt, mire felébredtem. Fel akartam kelni, de kiderült, hogy képtelen vagyok mozdulni. Karjaimat és lábaimat két oldalt a földhöz erősítették. Hosszú és sűrű hajam is le volt kötve. Testemem vállamtól egészen sarkamig számos vékony kötél húzódott. Csak fölfelé nézhettem. A nap hevesen sütni kezdett, Fénye már is tűrhetetlenné vált. Valami zavart zajt hallottam, De helyzetemet tekintve nem láthattam egyebet a kékégnél. Kis idő múlva valami élő dolgot éreztem bal lábamon, Mely lassan mozgott előre és mellemhez közeledett. Csak nem államig ért már, Mikor lesütve szemem, amennyire csak bírtam, piciny emberi lényt pillantottam meg, Mely alig volt hat hüvelyk magas. Kezében így és nyíl. Hátán tegez. Ugyanazon idővel legalább tását éreztem, amint az elsőt követik. Meglepetésen példátlan volt. Oly hangosan kezdtem ordítani, hogy mindnyáján ijetten megfutottak, mint később megtudtam. Ez alkalomból néhányan meg is ütötték magukat, amit siettük be két oldalt elugráltak rólam. De csak hamar visszatértek megint, és az egyik, aki annyira merészkedett, hogy megláthatta arcomat, Két kezét bámulva csapta a levegőbe, és éles, de tiszta hangon e szavakat kiáltotta. Hekinak de gul! Társai többször ismételték e szavakat, melyeknek értelmét akkor még nem fogtam fel. Helyzetem, amint az olvasó elképzelheti, igen kényelmetlen volt. Végre azonban hosszas vergődés után szerencsésen elszakítottam a köteleket, és kihúztam a szövegeket, melyekhez ballába merősítve volt, mert szöveghez kötöttek. Majd egy heves rántással, mely jelentékeny fájdalommal járt, meglazítottam a hajamat, letartó köteleket úgy, hogy fejemet két mire elfordíthattam. De a kis újból elfutottak, mielőtt egyet is megfoghattam volna, mire éles hangon hangos kiáltozásba törtek ki, majd az egyik így kiáltott. Tolgo fanak! Ugyanabban a percben legalább száz nyílhegye érte balkezemet, mint meg annyi finom varrótű. Egy második vezényszóra testemre és arcomra irányultak az íjak. Ez utóbbit eltakartam bal kezemmel. Mikor ennek a nyílzápornak vége volt, fájdalmamba felnyögtem, s újból megkíséreltem eltépni kötelékeim. Erre újabb sor következett, még hevesebb, mint a megelőző. Néhány bátrablegény dárdáját próbálta oldalamba döfni. Szerencsémre bőrzubbony volt rajtam, amin a vékony rudak nem hatolhattak át. Úgy véltem legjobb, ha szép csendben fekszem. Az volt a tervem, hogy itt maradok estig, amikor is bal kezem szabadon lévén könnyen letéphetem kötelékeim. Ami a benszülötteket illeti, azokkal majd csak elbánok, ha még akkor a hadsereget küldenek is ellenem, ha csak ekkorák, mint az, amit láttam. De sorsom másképp rendelte. A kis népség, látván, hogy megnyugodtam, abba hagyta a nyilazást. A növekvő zaj tudatta velem, hogy egyre többen vannak. Balfülemtől három lábnyira állandó kopogást hallottam egy egész órán át. Időn odafordultam, amennyire a kötelékek és szövekek engedték, másfél láb magas emelvényt pillantottam meg, melynek tetejében négy vagy ötben szülött el, akik létrákon jutottak fel. Ez emelvényről egyikük, aki tekintélyes személynek tűnt, hosszú beszédet intézett hozzám, melyből egyetlen szót sem értettem. Meg kell jegyeznem, hogy mielőtt belefogott volna háromszor így kiáltott, Langro, de hulszám! E szavak értelmét később tudtam meg. Erre, mint egy ötven benszülött nekem esett. Elvágták a köteleket, melyek fejemet leszögezték úgy, hogy most oldalt fordulhattam, és szemlélhettem azt a szemét, aki beszélt hozzám, szavai taglejtésekkel kísérve. Középkorú férfinak látszott. Magasabb volt, mint az a másik három, aki kíséretét alkotta. Ezek egyike apród módjára uszáját tartotta, tartottam, valami kevéssel lehetett nagyobb, mint a középső ujjam. A másik kettő, mint kivehettem, két oldalt foglalt helyett. A beszélő férfi minden tekintetben a gyakorlott szónok eszközeivel élt. Hangjával hol fenyegetőzést, hol ígérgetést, hol könyörgést, hol szelítséget vehettem ki. Kevés szóval válaszoltam, de a legalázatosabb hangon. Balkezemet és szemeimet az égre emeltem, mint egy tanúként idézve a napot. Tekintve, hogy emellett halálosan éhes voltam, nem állhattam meg, hogy parancsoló étvágyamat közöljen velük, talán a tiszteletrovására egyik ujjamat ismételten szájamhoz emelve. A hurgó, így hívták a szónokot, mint később megtudtam, azonnal megértette mozdulatom. szállt az emelvényről, és parancsot adott, hogy támaszanak létrákat oldalamhoz. E létrákon, mint egy száz benszülött futott fel rám, szájamig szökeltek, és ételekkel megrakott kosarakat hoztak. Mindez a király akaratára történt, rögtön azután, hogy tudomásul vette vágyamat. Többféle állathúsát különböztettem meg, de csak látásból, ízéről nem. Voltak itt lapockák, combok, szegycsontok, űrű formájúak is jól lehettek elkészítve, de akkora volt minden, mint egy pacsírta szárnya. Két-három koncot tettem egy harapásra, hozzá három cipó kenyeret, ezek meg akkorák voltak, mint egy-egy puskabolyó. A kisemberkék mindent megtettek, hogy ésségem csillapítsák, közben a csodálkozás és bámulat kitöréseit hallottam. Annyira meglepte őket étvágyalm és Ezek után jelekkel tudattam, hogy szomjas vagyok. Most már tudták, hogy valami kis adagról nálam szó sem lehet. De igen, értelmes népség volt ez. Ügyesen hengeredtek egy nagy hordót, kezemre gurították és beverték a fenekét. Egyetlen kocsra kiíttam, ami nem volt nagy dolog. Fél pint lehetett az egész, és íze a gyenge burgundijéhoz hasonlított, de finomabb volt. További hordó következett, melynek tartalmát az első után küldtem, s jeleztem, hogy még szeretnék. De már nem volt több. Miután egy csodákat végrehajtottam, örömkiáltásokba törtek ki. Körbetáncoltak, és többször hallottam, amint «Hekinál de gul!» szavakat halsogják. Jelhettek, hogy dobjam le a hordókat de előbb hangos kiáltásokkal figyelmeztették az alantálókat, hogy félre az útból. Borák, mevolák! Ezt kiabálták. Majd mikor a hordókat ledobáltam megint. Hekinach, de gul! Bevallom, csak nem kísértésbe jöttem, hogy negyven vagy ötven kis legényt hirtelen elkapva, amint mellemen járkáltak fel és alá odaverjek a földhöz. De a nyilacskák emléke, meg annak megfontolása, hogy ez még nem a legveszedelmesebb fegyverük hihetőleg, meg aztán előbbi ígéretem és alázatos hangon felidézése csak hamar lecsillapították ezt az ösztönt. Különben is, most már úgy kellett tekintenem magam, mint akit a vendégszeretett törvényei kötnek, hisz ez a kis népség igazán nagy lelkűen és bőkezően bánt velem. Magamban mindazonáltal nem keveset csodálkoztam a -e picin halandók vakmerőségén, hogy ilyen félemtelenül és bátran járkálnak testemen, míg egyik kezem szabadon van anélkül, hogy megremegnének ilyen csodás lény látására, ami ennek én kellettem feltűnjek szemökben. Egy idő múlva, mikor látták, hogy már jól laktam, egy magasrangú személy jelent meg a császári felség kiküldésében. Ő Excellenciája jobb lábom bokájának szállt föl, arcomig jött előre, mint egy tizenkét főből álló testőségével. Felmutatta nekem a királyi jelvényt, és mint egy tíz percig beszélt. Arag nélkül, de igen határozottan, gyakran előre bökve kezével, mint megtudtam, a főváros irányába, mely fél volt innen. Megértettem, hogy ő felsége kívánságára oda kell szállítaniuk. Kevés szóval feleltem, szabadon lévő kezemet a másikhoz illeszve, közben vigyáztam, hogy meg ne üssem véletlenül ő excellenciáját vagy a kíséretét, majd fejemre és testemre mutatva jeleztem, hogy szeretném szabadságomat visszakapni. De eredménytelenül. Úgy látszik, elég jól megértett, mert tagadólag rázta meg a fejét, s mutatta, hogy el kell szállítani jog, és hogy fogoly vagyok. Más mozdulatokkal viszont azt adta értésemre, hogy kapok enni és inni valót, és hogy jó bánásmódba lesz részem. Ezek után még egy kísérletet tettem, hogy letépjem kötelékeimet, de rögtön megindult a nyilzápor. Arcomon és kezepen apró, kellemetlen szúrások, mire látva, hogy elleneim száma egyre növekszik, jelt adtam, hogy megadom magam. Erre a hurgó és kísérete visszavonult, de udvarias modorba búcsúztak elé. Néhány perc múlva ödvivalgás tört ki körülöttem. Többször hallottam e szót. Peplom, szelá? Éreztem, hogy lazítják meg kötelékeimet oly mértékben, hogy jobb oldalamra fordulhattam, és kiüríthettem hólyagomat. Nagy megkönnyebbülésemre szolgált, de a kis nép csodálkozása nem ismert hatát. Mihet mozdulatomon észrevették, mit akarok, két oldalt szétváltak, és utat hagytak a zuhatagnak, mely oly hevesen és ellenállhatatlanul árad belőlem. Azután bebarzsamozták arcomat és kezemet valami kenőccsel, aminek igen jó szaga volt. Ez a kenős néhány perc alatt elmulasztotta nyilak kellemetlen csípését. Ezek után elálmosodtam és elaludtam. Nyolc órát alhattam, mint ahogy később értésemre adták. Nem csoda, mert az orvosok a császár kívánságára altatószert kevertek volt a borba. Úgy látszik, megérkezésem után kevéssel felfedeztek, amint a földön aludtam. Utát menesztettek a császárhoz, aki tanácsot hívott össze és parancsod adott, hogy kötözzenek meg, lássanak el étellel, itallal és csináljanak valami szerkezetet, amivel a városba szállíthatnak. Ez a határozat talán vakmerőnek is veszedelmesnek tűnik, és azt hiszem hasonló alkalommal Európa kevés fejedelme járna el hasonlóképpen. De ahogy később utána gondoltam, nagyon bölcsnek láttam ezt az intézkedést. Mert tegyük fel, hogy megkísérlették volna azonnal megölni engem nyilakkal és dárdákkal. Nagyon valószínű, hogy az első döfésre felriadtam volna. A düh valószínűleg elég erőt ad, hogy széttépjem kötelékeim, és akkor kegyetlenül összetapostam volna a védtelen társaságot. Ez a nép igen fejlett és jártas a matematikai tudományokba, főleg a matematikába. Fejedelmük a tudományok barátja és pártfogója. Többféle szerkezetük van kerekekkel és emelőkkel, ami nagy fák és terhek szállítására szolgál. Legnagyobb hadihajóikat, melyek között négy láb hosszúak is vannak, az erdők közelébe építik, ahol a nagy szálfák teremnek. Ezeket aztán ilyen alkalmatosságon leviszik a tengerpartra, Néha 300, néha 400 méternyire. 500 ács és építész azonnal munkába fogott, hogy előkészítsék a legnagyobb szállító szerkezetet. Nagy fakeret volt ez, három nyire emelve a föld fölé, hosszában hét láb, széltében négy. Az egész 22 kereken forgott. Velem párhuzamosan helyezték el, de a legnagyobb nehézség most már abban állott, hogyan emeljenek rá erre a szerkezetre. Nyolcvan rudat emeltek, lábnyi magas mindegyik, erős kötelekből horgonyt csináltak, ezeket nyakamra, kezemre, lábamra akasztották. Kilencszáz erős ember húzta aztán e köteleket csigákon. Három óra kellett hozzá, hogy ráemeljenek a szekére és odakössenek. Mindez csak elbeszélés után tudtam meg. Közben, míg ezek történtek, én mélyen aludtam az italomba kevert altatószer hatása alatt. Most már a császár méneséből ötszáz erős ló állt elő. Négy hüvelykes állatok. Ezek szállítottak be a fővárosba, mely, mint említettem, fél mérföldnyire volt innen. Négy órával azután, hogy útra keltünk, különös, mondhatnám nevetséges eset riasztott fel álmomból. Egy percre megállt a szekér, valamit ki kellett igazítani. Ez alkalmat felhasználva három vagy négy fiatal benszülött kíváncsiságból felmászott az arcomra. Szerették volna látni, hogyan nézek ki, mikor alszom. Ezek egyike, gárdatiszt, fegyverének éles végét egyik orlikamba dukta, és úgy csiklandozott, mint holmi szalmaszál. Tüsszente nem kellett, mire visszahúzottak. Csak három hét múlva tudtam meg, mi volt az oka, hogy felriadtam. A nap többi részében nagy utat tettünk. Éjszakára ötszáz embert helyeztek el két oldalt fákjákkal és nyilakkal, készen arra, hogy lőjenek mihes megmozdulok. Másnap reggel hajnalba folytattuk utunkat, délben 200 méternyire juzottunk a város falai elé. A császár egész udvarával elénk jött, de a főhurak semmiképpen sem engedték meg ő felségének, hogy felmászon testemre és személyét veszélyeztesse. A téren, ahol szekerünk megállt, öreg templom merett fel, állítólag a császárság legmagasabb épülete. Néhány évvel előbb természetellenes gyilkosság szennyezte be. A nép úgy tekintette, mint megszentségtelenített hajlékot, ezért közhasználatnak adták át, minden díszét és berendezését kiürítették. Úgy döntöttek, hogy ebben az épületben szállásolnak el. Az északra nyíló kapu négy láb magas volt, és csak nem két láb széles. Könnyen átmászhattam rajta. A kapu két oldalán keskeny ablak volt, hat hüveik a föld felett, a bal oldalába a királykovács a horgonyt és tizennégy láncot helyezett el. Mindegyik oly vastag, mint az európai hölgyek óralánca, és a láncokat 36 kulcsal bokámhoz erősítették. A templomon túl, az országú célén, mint egy húsz lábnyira, öt láb magas torony emelkedett. Ezt mászta meg a császár, hogy láthasson engem. Én magam nem láttam az udvart, csak beszélték nekem. Kiszámították, hogy mintegy százezernyi tömeg vonul ki a városból megtekintésemre. Ezek közül legalább tízezer őreimmel dacolva megmászta testemet a létrák fokán. Csak hamar azonban halálbüntetést terhallat, eltiltották ezt a mulatságot. Mikor kiderült, hogy a láncokat nem tudom eltépni, kötelékeimet elvágták, végre felállhattam, de szomorú és kétségbeesett voltam tovább is. A nép csodálkozása határtalan volt, amint így járkálni kezdtem. A láncok mint egy harmad fél méter hosszúak lévén annyi mozgás se tehettem, amennyivel félkörben fel és alá járhat az ember. Csak éppen arra volt a kelegednők, hogy letérdelve bemászhattam a templom kapuján, és egész hosszába végig keveredhettem.